Fundația de Isaac Asimov. Enciclopedia Galactica Comisia Securității Publice. A fost instituită ca organism imperial datorită necesității. Cercul aristocratic s-a ridicat la putere după asasinarea lui Cleon I, ultimul din dinastia Enton. În principal, a constituit un element de ordine de-a lungul secolelor de instabilitate și nesiguranță a lui Aflată de obicei, sub controlul familiilor Chen și Vivart, a degenerat într-un instrument orb de menținere a cu corp. Într-un fel, începutul declinului comisiei poate fi localizat la data judecării lui Harry Selden, cu doi ani înainte de începutul erei fundației. Această judecată este descrisă de gal, dormic, în biografia lui Hariseu. câți oameni aveți în prezent angajați în proiect? 50 de matematicieni. Inclusiv doctorul uh, Dornic? Doctorul Dornic n-a intrat încă oficial în echipa mea. Când o va face, numărul membrilor va fi de 51. Da, cumva numărul este de aproape 100 Matematicieni? <laughs> Matematicienii nu. N-am spus matematicieni. Există în total 100.000 de oameni. Pe total, cifra dumneavoastră s-ar putea să fie corectă. S-ar putea? Eu spun că este. Eu spun că numărul oamenilor angajați în proiectul dumneavoastră este de 98.572. <laughs> Cred că ați numărat și femeile și copiii. 98.572 de indivizi. Acesta este interesul afirmației mele. Nu e nevoie de jocuri de cuvinte. Da, da, accept cifra. Bun... Da, Lăsăm asta pentru un moment și să revenim asupra unui alt aspect. Doctor Selden, vă mențineți opinia cu privire la viitorul Trantorului? Am spus și o repet. Peste cinci secole, Trantor... O să zacă în ruine. Nu credeți că este o părere lipsită de loialitate? Nu, domnule avocat. Adevărul științific stă deasupra loialității și neloialități. Sunteți sigur că afirmația dumneavoastră reprezintă adevărul științific? Da. De baza matematicii psihoistorice. Și puteți dovedi că această matematică este corectă? Numai unui alt matematician. Ah. Deci susțineți că adevărul dumneavoastră este o problemă ce se află deasupra înțelegerii unui om obișnuit. Nu, mi se pare însă că un în adevăr ar trebui să fie ceva mai limpede, mai puțin misterios, mai accesibil minții. Pentru anumite minți, el nu prezintă nicio dificultate. Fizica transferului de energie, noi îi zicem termodinamică, a fost limpede și adevărată încă din vremurile medice. Dar pot exista oameni, chiar și aici de față, cărora să le fie imposibil să conceapă un motor. Oameni, totuși, foarte inteligenți. Mă îndoiesc că, învățatul comisar... Nu ne aflăm aici pentru a asculta discursul, doctor Seldon. Să presupunem că v-ați clarificat punctul de vedere. Dar s-ar putea ca prin prezicele pe care le faceți, privind prăbușirea, să urmăriți să distrugeți încrederea publică în guvernul imperial și asta în scopuri personale. Nu este adevărat. Ați prezis că întreaga perioadă ce va preceda ruinarea, așa zis, arruinarea planetei, Va fi marcată de tot felul de tulburări. Așa ați prezis, nu? Corect. Și astfel, printr-o simplă prezicere, sperat să provocați acea perioadă, având la îndemână pregătită o armată de peste 100.000 de oameni. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Din oamenii mei, doar 10.000 au vârsta aptă serviciul militar și niciunul, niciunul nu are pregătire militară. Nu cumva slujiți ca agent al altcuiva? Eu nu mă aflu în solda nimănării. Slujesc știința. Bine? Bine? Atunci să vedem cum. Poate fi modificat viitorul rase umane? Da. Ușor? Nu. Doar cu mare dificultate. De ce? Traiectul fizică istoric al unei planete locuite conține în el o inerție uriașă. Pentru a fi schimbat, el trebuie să se ciocnească de ceva posedând o inerție similară. De asemenea, prive ca numărul celor conștienți de acest lucru să fie ori foarte mare, ori dacă numărul lor este mic, atunci pentru efectuarea schimbării e necesar un timp enorm. Înțelegeți? Da, cred că da. Trantor nu trebuie să ajungă în ruine dacă un număr mare de oameni se decid să acționeze astfel încât acest lucru să nu se întâmple. Corect. Și-ar ajunge o de mii? Nici pe departe. Sunteți sigur? Pe Trantor există o populație de peste 40 de miliarde, dar traiectul spre ruină nu a lui Trantor exclusiv, ci întregul Imperiu, care are o populație de aproape un quintilion de oameni, prin urmare. Prin urmare? Probabil că o de mii de oameni pot schimba traiectul dacă ei și urmașii lor lucrează timp de cinci secole. Uh, nu, mi-e teamă că nu. 500 de ani este un răstimp scurt. Oh, deci, doctor Selman, cei o de mii sunt prea puțini pentru că în 500 de ani să modifice viitorul planetei. Cu alte cuvinte, ei nu pot preveni prăbușirea, indiferent ce ar face. Da, aveți dreptate din nefericire. În acest caz, doctori Stellan, fiți atent pentru că dorim un răspuns chivrit, care este sarcina acestor oameni ai dumneavoastră? Să minimalizeze efectele distrugerii. Ce înțelegeți prin aceasta? Simplu. Prăbușirea nu încă izolat în schema evoluției umane. Ea va fi un fenomen complex, punctul culminant al unei drame complexe începută cu secole în urmă și care se accelerează mereu. Mă refer, domnilor, la declinul în creștere și la prăbușirea Imperiului Galactic. Vorbeți de un imperiu care rezistă de 12.000 de ani? și care are în spate dragostea și dorința de bine unui vincchiol de oameni. Sunt perfect conștient atât de situația actuală a Imperiului, cât și de trecutul său. Fără falsa modestie, din tot ce de față, eu cunosc cel mai bine starea de lucruri. Oare nu este clar tuturora că Imperiul este la fel de puternic cum a fost întotdeauna? La voi totul se reduce doar la aparența puterii. I-a pare că va dura veșnic. Dar, domnule avocat, și trunchiul putred al unui arbore are toată aparența puterii. până când la fala furtunii îl va rupe în două. Chiar acum, printre ramurile Imperiului șuieră la farele furtunii, ascultă cu urechile istoriei și vei auzi trosniturile. Nu! Nu ne aflăm aici ca să ascultăm. Imperiul va dispare și odată cu el tot ce are bun. Știința acumulată de el va decădea, iar ordinea pe care am impus-o va pieri. Războaiele stelare nu vor avea sfârșit, comerțul interstelar va decădea, populația va intra în declin, Lumii întregi își vor pierde legătura cu centrul galaxiei și așa vor rămâne lucrurile. <sus> Pentru totdeauna? Țico istoria care prezice prăbușirea, poate prezice și ce va urma după ea. Imperiul, domnilor, a rezistat 12.000 de ani. Anii negri care vor urma vor dura nu 12, ci 30.000 de ani. Apoi o să apar un al doilea imperiu, dar între el și civilizația noastră vor fi o mie de generații de omenire suferind. Cu asta trebuie să luptăm noi. Dacă mi se permite mie și grupului meu să acționăm acum, putem reduce perioada de anarhie la numai un singur mileniu. Și cum îți propui să faci acest lucru? Prin salvarea cunoștințelor rasei umane. Odată cu prăbușirea structurii sociale, știința se va dezintegra într-un milion de soiuri. Se vor cunoaște din ea doar fragmente, iar acestea lipsite de înțeles, nu vor fi transmise mai departe. Se vor pierde de-a lungul generațiilor. Dar dacă acum noi vom face un rezumat al tuturor cunoștințelor, acestea nu vor pieri niciodată. Generațiile viitoare vor construi când de aici și nu vor mai trebui să le redescopere. Un singur mileniu va înlocui 30.000. Bine. Bine, dar toate astea... Proiectul meu... Oamenii angajați în el urmăresc realizarea unei enciclopedii galactice. Nu vom trăi pentru a o termina, eu însumi nu voi trăi nici cât o văd începută ca lumea. Dar, până la prăbușirea Trantorului, ea va fi gata și copii ale ei vor exista în toate bibliotecile mari din galaxie. Audierea noastră spărței. Doctore Seldon, vă rog să vă întoarceți la locul dumneavoastră. Sări, mă mulțumesc. Și tu, Dornic. Da. Sta jos. Da, mulțumesc, am să iau una. Nu, mulțumesc. Dar văd că avocatul meu nu e prezent. Acesta nu mai e un proces, doctor. Mm. Ne aflăm aici pentru a discuta despre siguranța statului. <coughs> Doctore Seldon, Sulbur liniștea regatului imperial. Îmi pot spune de ce? Până să te execute la noapte, m de tine și de un viitor dezagreabil și inâtil de cinci secole pe care, oricum... Nu-l voi vedea niciodată. Uh, cu o săptămână în urmă, ai fi putut face asta, domnule comisar șef Mărlin și ai fi avut o șansă din zece să mai apuci sfârșitul anului. Astăzi, această posibilitate este de unul la zece mili. Cum așa? Răbușirea nu poate fi oprită niciun fel, dar poate fi ușor accelerată. Vestea întreruperii de judecării mele se va răspândi în toată galaxia. Tentativa mea adevărată de a micșora dezastrul va convinge oamenii că viitorul este lipsit de perspectivă și că singurul lucru care contează este doar ce apucă fiecare pentru sine. Ambițioșii nu vor mai aștepta, iar cei lipsiți de scrupule nu vor da înapoi. Fiecare acțiune lor va grăbi decăderea. Ucide-mă! Ucide și Trantor se va prăbuși, nu în cinci secole, ci în 50 deci de ani. Iar tu însu? Într-un ori. O vezi de speriat copiii, dar nu numai moartea ta ne poate satisface. Spunem pregătirea enciclopediei, alia de care vorbeai, asta va fi singura ta activitate? Da. Și asta trebuie făcută neapărat. Pe Trantor? Trantor, mai lor, posede dat biblioteca imperială, cât și resursele științifice. Are ale Și totuși? N-ar fi mai avantajoasă pentru tine o planetă lipsită de agitația și aglomerată unei metropole. Mm -hmm. Poate, dar avantajele ar fi minor. Află-ți, doctore, că a fost aleasă o astfel de planetă. Da. pot lucra în voie cu sută de mii de oameni. Galaxia va ști că te lupți cu prăbușire. Iar între timp, nu vei mai turbura trânturul și liniștea împăratului. Am o alternativă? Alternativa este moartea. Mm -hmm. A ta și a cât dintre discipoli tăi se va considera necesar. Ultimele amenințări, și le trec cu Poți alege. Între exil și execuție. aici. Ce Și care e planeta mai nu? Se numește... Cred... Terminus. Este nelocuită, dar locuibilă. Într-un fel, e oarecum izolată. E tocmai la capătul galaxiei. Așa cum spuneam. Oarecum izolată. Va corespunde nevoielor voastre de concentrare. Hai. s Au mai rămas doar două luni. Ne va trebui timp pentru a ne pregăti? Sunt implicate de mii de familii. Li se va da și timp. Șase luni. Da. Accept Exil. Bun, doctore. Sunteți sub regim de stare marcială, dar liberi, amândoi. Suntem peste 12 milenii pe Terminus, o planetă periferică a uriașului imperiu galactic. De 50 de ani aici a fost întemeiată Fundația Enciclopedică numărul 1, care lucrează pentru a reuni într-un imens corpus documentar toate cunoștințele umanității. Și asta pentru că, așa cum a prognozat școala psihoistorică a lui Harry Seldon, Imperiul Galactic urmează să se dezagrege, minat de violente contradicții antagonice interne. Terminus a început prin a fi o fundație științifică, dar acum a devenit o adevărată societate omenească, cu o activitate economico-socială complexă și cu un progres foarte rapid. Și iată că, așa cum a prevăzut Seldon, Imperiul Galactic începe să se destrame la poale. Unele planete periferice, printre care Anacreon, își proclamă independența. Anacreon amenință belicoasă liniștea terminusului și a fundației. Presiunea externă, conjugată cu tensiuni politice interne, marchează apariția primei crize majore a fundației. <tri> Domnilor Consilieri, așa cum am hotărât la ultima anastră întrunire, de azi înainte, la ședința Consiliului de Administrație, va participa cu drepturi de pline și reprezentantul municipalității, primarul Harding. Domnule primar, observați că hotărârea Consiliului concordă și cu purtătorul de cuvânt public ziarul jurnal, care ce coincidență, nu? A început o campanie pe această temă odată cu cererea formulată de dumneavoastră, adică de municipalitate, am vrut să zic. Oricum, să trecem la dezbatere. așa vă <laughs> Oare de ce mari savan sunt administratori atât de slabi? Probabil că sunt obișnuit să manevreze doar cifre și simboluri, nu și mase de oameni. Deci și mă uit la ei. Tomas Sut Jordi Fara, Cras, iată Fulham, toți buni, foarte buni specialitățile lor și cu simțul măsurii. Dar acum, iată, uită la ei ce morgă, ce importanță încă când zic ei că fac politică. Am o deosebită plăcere. Da. Ce Să vă anunț că în răstimpul scurs de la ultima noastră ședință, am primit știrea că pe Terminus va sosi peste. Da, două săptămâni. Cancelarul Imperiului, Lordul Dorfin, avem temeul să credem că în urma acestei epizite, relațiile cu la se vor schimba spre satisfacția noastră. Despre acest lucru a fost informat și ziarul municipal. Mm, așa deci, de asta mai a acceptat în Consiliu ca să-mi servești meu, de Lăsând parte formulările ambigue, ce te aștepți să facă Lord dorridge E clar că domnul primar Harin... E un cinic, părălea. Se pare că refuză să priceapă, că e prea puțin probabil că împăratul să accepte încălcarea domeniilor sale personale. Și ce va face dacă vor fi? Ești deplasat, Hardin. Și spui lucruri care frizează trădarea. Să iau asta drept răspuns? Da. Și dacă nu mai ai nimic de spus? Dom'ol, dom'ol, dom'ol! Să nu sărim direct la concluzii. Mă am o întrebare de pus. În afară de manevra diplomatică despre care nu știm ce ne poate aduce, s-a mai întreprins ceva? Ceva concret care să vină în întâmpinare amenințării anacreoniene. Deci vezi, o amenințare, nu? Tu nu, fulham cu greu, împăratul. pronunțați cuvintele împărat și imperiu ca pe niște formule magice dar împaratul se află la 50.000 de mii de, de părtare și mă îndoiesc că de doi bani de noi. Și chiar dacă da? ce poate face? Fosta flotă imperială din aceste spații este acum flota celor patru regate, iar Anacreon își are partea lui. Noi trebuie să luptăm cu arme. Am avut două luni de liniște pentru că eu le-am vărut în cap celor de pe Anacreon ideea că am avea arme atomice. Toți știm că e o minciună, că ave energie atomică doar pentru consum și comerț, adică al naibii de puțină. Credeți că o să le facă plăcere când vor afla că i-am dus de marge? Vă înșelați! Ce dragul meu, Stați domni. că n-am terminat! Eu zic că e bine să-i amestecăm și pe cancelari în povestea asta, uh -huh. dar și mai bine ar fi să amestecăm în ea și niște pombiți atomice. Oh. Am pierdut două luni, domnilor? Nu ne mai dă mâna să pierdem încă două. Ce propune să facem? Dacă propui militarizarea fundației, nu vreau să mai aud niciun cuvânt. Ar însemna să intrăm declarat în politică, iar noi, domnule primar, suntem o instituție științifică. Iar că deasupra primarul nu pricepe pe asta ar însemna să renunțăm la oamenii care lucrează la enciclopedie, ceea ce nu se poate, orice s-ar întâmpla, așa e. Foarte adevărat. În primul rând, enciclopedia. Întotdeauna... V-ați gândit măcar o dată că s-ar putea ca Terminusul să mai aibă și alte interese decât enciclopedia? Nu pot! Nu concep ca fundația să mai aibă și alte interese în afara enciclopediei. N-am spus fundația... Am spus Terminusul. înseamnă că nu înțelege situația. Suntem acum pe Terminus peste un milion de oameni și doar 150 de lucrează la enciclopedie. Pentru noi, ceilalți, Terminusul înseamnă acasă. Pe lângă casele, fermele, fabricile noastre, enciclopedia înseamnă foarte puțin. Iar ceea ce avem... Vrem să apărăm! Enciclopedia! Avem de primit o misiune! de baiba! Poate acum 50 de ani! Acum e o altă generație! Asta nu are nimic de-a face cu enciclopedia! Noi suntem oameni de știință! Ha. Oameni de știință, zici? Frumoasă aberație! Ce știință mai e și asta care se izolează aici timp de secole pentru a cataloga munca savanților din ultimul mileniu fără a o duce mai departe, fără a o extinde? Nu! Voi stagnați și sunteți chiar fericiți să o faceți și ca voi face toată galaxia, spațiul știe de când. Iată de ce se revoltă periferia, de ce se întrerup legăturile, de ce războaile mărunte nu se mai termină. Iată de ce toate sistemele pierd cunoștințele despre energie atomică și se reîntorc la tehnicile barbare ale puterii chimice! Dacă e să mă întrebați pe mine, galaxia e pe care să se ducă, Nu știu ce urmărești, mea, declarații isterice, primarule! dar ceva constructiv? Sigur, nu! Domnule președinte, cer ca spusele antevorbitorului meu să fie considerate ca deplasate și să reluăm discuția din punctul unde a întrerupt-o. N-ați uitat nimic, domnilor? Ce? Că peste o lună vom aniversa semicentenarul fundației. Și? ce cu asta? Iar la această aniversare se va deschide cripta timpului. V-ați gândit vreodată ce ar putea fi în ea? Nu știu, chestii de rutină, cred. Poate un set de discursuri de felicitare. Nu cred că trebuie să dăm vreo semnificație criptei, deși jurnal a încercat să facă din asta o problemă. Dar am interzis dezbaterea subiectului impresă. Hmm. Probabil că ai făcut o greșeală. Nu te izbit faptul că se deschide la momentul potrivit, poate vrei să spui nepotrivit. Acum avem altele pe cap. Altele? Mai importante decât un mesaj al lui Harry Seldon? Nu cred. Seldon a fost cel mai mare psiholog al tuturor timpurilor și fondatorul fundației. E de presupus că, preocupându-se de scrutarea viitorului, a găsit un mijloc să ne avertizeze asupra pericolului. Și poate să ne ofere și o soluție. Știm cu toții enciclopedia i-a fost foarte dragă. Păi, știu eu, psihologia este o știință importantă, dar în prezent nu avem printre noi niciun psiholog. Cred că ne aflăm pe un teren alunecos. Hardin, tu n-ai studiat psihologia cu Aluri? Ba, da. Deși nu mi-am terminat niciodată studiile, iar teoria m-a obosit. Doream să devin inginer psiholog, dar... Neavând posibilități, m-am apucat de un lucru rudit. Am intrat în politică. Practic este același lucru. Ei? Și ce părere ai despre criptă? De. Știu și eu. De fapt, ai dreptate. Un mare psiholog, ca Seldon, nu putea ca pe baza cunoașterii anticipate a emoțiilor și reacțiilor umane să nu prevadă ce va fi în viitor. Iar asta înseamnă că Ai s-au gărât Piren și cu acest Lord Dorvin Trășmilag. Să fie în cabinet. Oh, uite Excelență? E, Hardin, ne căutai? Da. Stai jos. Tu Nu, nu, nu, mulțumesc. Eu am să iau. Mă iertați. Nu face e, Hardin. Niciodată. O mare cucerie e enciclopedia voastră. Una din cele mai mari realizări ale tuturor timpurilor. Și noi gândim la fel, Milord. Totuși e, e o realizare cam nerealizată. Din puținul pe care l-am văzut, n-am nicio teamă în legătură cu asta. nu e așa, doctor E un Prând datorat, Milord. Eu nu m-aș plânge atât de lipsa noastră de eficiență, cât de excesul vizibil de eficiență al anacreonului. Oh. Deși... Aceasta are o altă direcție mai nimicitoare. Da, da, anacreon, o barbarie. De necrezut cum se poate trăi aici la periferie. Nici cele mai elementare cerințe pentru un om educat. Lipsa celui mai elementar confort. O desuiețudine groaznică. Da, dar din nefericire, anacreonienii au toate resursele elementare pentru război și toate condițiile fundamentale pentru distrugere. Exact, exact. Hei, dar știi, acum n-am de gând să discut probleme de stat. După Epigren, da. vrei să-mi arăți și al doilea volum? Desigur, Te desigur, desigur. Iată, lor. începe cu... Minună! Cu adevărat minună! Halden, din, din întâmplă aia nu te interesează arheologia? Cum? Da, nu. Nu, nu Milord, n-aș putea spune că mă interesează. Eu sunt ca pregătire de bază psiholog, iar ca hotărâre finală politiciat. O foarte interesantă știință, desigur. Da. Foarte interesantă. Eu mă bălăcesc în arheologie. Da, <găcătări> adevărat? Înălțimea sa este extrem de familiarizată cu acest domeniu. Probabil, probabil am muncit mult în această știință. I-am <gătări> citit pe toți mari specialiști, iar dând obișia zi cromil pe toți. Na, am auzit de ei, dar <gătări> nu i-am citit niciodată. Ar trebui, prietene, ar trebui. A, dr. Epigren, da. copia din LAMET nu uita că mi-ai promis-o. A, da, da, Știți, din biblioteca mea lipsește cu desăvârșire. Cu plăcere, milord, cu plăcere. Știți, LAMET e important pentru că prezintă o teorie originală cu privire la problema originii. A, a, care e problemă? Problema originii, locul originii speciilor umane. Știți, desigur că la origine rasa umană ocupa un singur sistem planetar. A, da, da, da, da, nu, asta știu. Desigur că nimeni nu știe exact care este acel sistem. Măi, de teorii zic că Sirius, altele că Alfa Centauri. Lament susține ceva cu totul nou. El pretinde pe baza rămășițelor arheologice de pe cea de-a treia planeta lui Actus că acolo ar fi existat umanitatea încă mai înainte de a exista călătorii spațiale. Și asta să însemne că acolo este planeta leagă a umanității? Probabil. Ca să mă pot porunța cu certitudine, trebuie ca mai întâi să citesc când de aproape, să cândresc. Dovezile, să văd cât de valabile sunt observațiile. Și când și-a scris la met cartea? Uh, cred că în umă cu aproape 800 de ani. Desigur că și el s-a bazat din plin pe opera scrisă de clin. Bine, și atunci, de ce vă bazați pe el? De ce nu mergeți dumneavoastră înșivă acolo ca să studiați răușitele? Cum? Cum adică? Ce bun, dragul meu, priet. Cum, ce bun? Ca să aveți informații direct de la sursă. Dar de ce? Popune ta reprezintă o cale neobișnuită, o colită, o trambalare fără os care nu duce nicăieri. Metoda științifică, mă rog cum o văd eu, este următoare. Am lucrările vechilor maestrii, cei mai mari archeologi trecutului. Le pun față în față, cântăresc, Nepotrivilile analizezi argumentele care se contrazic. Decid care are dreptate. Cum adică să mergi în Arturus și să te învârți acolo? Vechii maestrii au făcut asta cu mult mai multă eficiență decât am putea o face noi acum. Da, înțeleg, înțeleg, sigur. Da, veniți, Milord, să mergi. O, o clipă, da. o clipă. Aș putea să vă mai pun o întrebare, Milord? Desigur, dacă îți pot fi de folos minile mele cunoștințe. Cu Pe, nu-i chiar de arheologie, Milord. Nu? Nu. Oh. Nu. Știți, anul trecut am recepționat o știre despre explozia unei centrale atomice pe cea de-a cincea planetă din gama Andromeda, dar n-avem niciun fel de detalii. mă mir că îl deranjez pe înălțimea sa cu probleme total irelevante. Oh, de o, deloc, deloc, doctor Epirel. E în ordine. Dragul meu, Hardin, nu-s multe de spus. Centrala a explodat. O catastrofă! Au murit câteva milioane de oameni, iar jumătate din planetă zace în ruine. Guvernul se gândește foarte serios să impună interdicție asupra folosirii la întâmplare a energiei atomice. Dar cauza? Cauza, Milord? Cine știe, s-a defectat mai înainte cu câțiva ani, iar reparațiile au fost de calitate inferioară. Mm -hmm. Este atât de dificil în vremurile noastre să mai găsești oameni care să se priceapă. Vă dați seama, Milord, că toate cele patru regate independente de la periferie au pierdut energia atomică? Au pierdut-o? Nici nu mă mir. Sunt atât de babai, și dragul meu prieten, nu le mai numi independente, nu sunt. Tatatele încheiate de noi cu ele sunt foarte categorici în această privință. Au acceptat suveranitatea împăratului, altfel nici n-am fi tratat cu ele. Da, se poate, se poate, se poate, dar au o considerabilă libertate de acțiune. Da, cred că așa este, considerabilă, dar nu contează. Imperiul apreciază că e mai profitabil ca pe să se susțină prin mijloace proprii. Tot nu ne folosesc la nimic, planete barbare. Abia civilizate câte cât. Dar înainte erau civilizate. Anacreon era o provincie foarte bogată. Era comparată chiar cu Vega. Ah, da, asta era cu secole nu hardin. Între În trecut lucrurile cu totul altfel. Acum nu mai suntem cei care eram. Dr. Pien a avut dreptate. Ești foarte insistent. Dar eu n-am chef să discut probleme de stat. Deja am ce să mă bați laca. Eu sunt ovul pe prea bătrână ca să mă prins. <laughs> Lasă-o pe mâine. Să mergem, doctorule. Da. Și iată că, așa cum a calculat Harry Seldon, la marginea Imperiului Câteva sisteme solare nu mai pot fi controlate de centru. Neagă autoritatea imperială, devin independente, dar totodată decad științific și tehnologic, rupând legăturile cu super-evoluatul Trantor, planeta capitala a Imperiului. Anacreon, unul din aceste sisteme solare, devine belicos, șantajează cu războiul Fundația, încercând să anexeze teritorii pe Terminus. Terminus însuși cunoaște conflicte politice interne între enciclopediști, care pun opera la care lucrează înaintea tuturor celorlalte interese, și Salvor Harding, primarul orașului Terminus, care consideră mai importante problemele societății în plină dezvoltare de pe planetă. Presiunea externă, conjugată cu contradicțiile interne, stau la baza primei crize majore a terminusului, anticipată și ea cu precizie de Harry Seldon. Acum, criza a ajuns în punctul nodal și implicit în fața rezolvării care se va produce în episodul următor. <fie> S-a întâmplat și asta, Anacreon ne dă un ultimatum, oricum n-a durat prea mult. Trei luni pe care le-am risipit fără rost. Ultimatumul ne acordă o săptămână. Ce facem? Trebuie să existe o cale de scăpare. Atitudinea lor e incredibilă, mai ales după asigurările pe care le-am primit din partea Lordului Dorfin. Cum? Cum? Ah, ah acum pricep. L-a informat pe regele Ana Creonului despre aceste asigurări. Da. După ce am discutat problema în Consiliu și s-a votat pentru, în unanimitate. Când s-a petrecut asta? Ascultă, Hardin, nu cred că sunt obligat să-ți dau socoteală. Bine, bine, bine, nici nu mă interesează. Deși eu cred că numai acțiunea voastră diplomatică este cauza directă a acestei notificări amicale. Dar sunt convins că în toate variantele tot aici s-ar fi ajuns. Mai ales dacă ținem seama de atitudinea consiliului. mă rog, cum ai ajuns la această concluzie, domnule primar? Foarte simplu. Mm. Există o știință care se numește logică simbolică, folosită a. la înlăturarea tuturor uscăturilor care transformă limbajul uman într-un talmeș balmeș. Și are a face aici logica simbolică? Are! Eu am folosit-o, printre altele, și pentru a studia ultimatumul adresat de Prea puternica sa majestate regele Anacreonului către prietenul și fratele său, doctorul Levi Piren, președintele, etc., etc. Ia luați asta și uitați-vă. Poptiți. Așa. Apropo, analiza n-am făcut-o eu. Cum vedeți, pe ea se află semnătura lui Müller-Holk de la secția de logică. Hmm? Ce spuneți? Tradus în cuvinte sună cam așa. Ne dați de bunăvoie ce vrem într-o săptămână, ori scoate muntul din voi și tot obținem ceea ce vrem. Ce zici, doctore Nici nicio cale de scăpare, nu-i așa? Păi nu prea. Perfect! Acum la și hârtiile astea. Iată! Aveți în față o copie a tratatului dintre Imperiu și Anacreon semnat de același Lord Dorvin, care a fost aici săptămâna trecută și a analiza simbolică a textului. Observați, cam 90% a fost înlăturat de analiză calipsit de sens, iar ceea ce a rămas poate căpăta o traducere foarte interesantă. Obligațiile lui Anacreon față de Imperiu, zero! Puterea Imperiului în Anacreon, zero! E? Ce părere aveți? Pare să fie corectă. Atunci ești de acord că tratatul nu reprezintă decât o declarație de independență din partea Anacreonului și o recunoaștere a acesteia de către Imperiu? Așa se pare. Și presupui că Anacreon nu vede și el acest lucru? Natural, că va destine orice amenințare din partea Imperiului, mai ales că Imperiul n-are nicio posibilitate să-și o pună în practică. Dar declarațiile Lordului Dorfin, oh, oh, oh. acestea păreau, mă rog, satisfăcătoare. E, e, e, aici vine partea cea mai interesantă. Recunosc că, la început, l-am considerat pe înălțimea sa dreptul un măgar dar până la urmă a reieșit că este o vulpe foarte și reată, un diplomatabil și un ins extrem de deștept. I-am înregistrat toate declarațiile. Oh. ce, ce? Ei, ei, ei! ce asta? Înțeleg că am încălcat legile ospitalității, dar acum sunt în posesia registrării și asta e tot. Textul a fost de asemenea analizat de Hulk. Ai rezultatele? Analiza asta a fost cea mai dificilă. După ce Holc... După trei zile de muncă neîntreruptă a reușit să înlăture tot balastul, adică declarații fără valoare, plecarea la-ndoi peri, afirmațiile nefolositoare, pe scurt toate nimicurile, a constatat că nu i-a mai rămas nimic. Zero, absolut. Totul era anulat. Domnilor, domnilor, în cinci zile de discuții, lordul Dorvi nu a spus nimic. Iar voi, hai să spunem spunem cinstit, nu v-ați dat seama de asta. Iată asigurările neprețuitului vostru imperiu. Deci, când ați trimis amenințări, că asta erau, monarhul de pe Anacreon, care cunoștea situația mai bine decât voi, a reacționat ca atare, ultimatumul. Revin, deci, la întrebarea inițială. Ce facem acum? Se pare că nu prea avem de ales și că va trebui să permitem Anacreonului să-și instaleze aici bazele militare. Bine bine, bine, bine, bine, asupra acestui punct sunt de acord cu tine. Dar cum facem ca la prima ocazie să-i alungăm din nou? Se pare că te-a intrat în cap ideea că împotriva lor trebuie să folosim violența. Violența este ultima scăpare a incompetentului. Dar n-am de gând să le-aștern un covor de bun venit. Tot nu-mi place cum pui problema. Ai o atitudine periculoasă și, și se pare că o parte a populației este alături de tine. Târziu ne-am dat seama de asta. A o orașul la violență, Hardin, înseamnă a împinge oamenii la o sinucidere premeditată, iar noi nu vom permite așa ceva. Singurul punct cardinal al politicii noastre este enciclopedia. Tot ceea ce se va face se va face doar pentru apărarea ei. Deci să continuăm în mod susținut campania de a nu face nimic. Chiar tu ai demonstrat că Imperiul nu ne poate ajuta. Deci, dacă este necesar un compromis... Nu există niciun compromis! Nu pricepeți că cu bazele militare e un pretext de cea mai joasă speță? Ca Anacreonul vreau un singur lucru, parcelarea terminusului. Impunerea sistemului său funcțiar și economic feudal. Vă rog, vă rog să stați cu toții jos. Cred că ajunge. Hai, primarule, hai, nu te mai uita așa de furios. Nimeni de aici n-a trădat. De asta va trebui să mă convingi. Nici tu nu crezi în ceea ce spui. Acum o să vorbesc eu. Știm. N-are rost să ascundem că în Consiliu s-a ajuns la concluzia că rezolvarea reală a problemei anacreoniene depinde de ce ni se va releva peste șase zile când se va deschide cripta timpului. Aha. Și să stăm așa, așteptând, senin și încrezători, apariția unui Deus ex machina. Lipsită de sentimentalismul tău. Da, asta e ideea. Genial! Genial, doctore Coana! Genial! O minte inferioară n-ar fi fost capabilă de așa ceva. Amuzante ironiile tale, Hardin, dar deplasate. Da, Cred că-ți mai amintești de argumentele mele de acum trei săptămâni. Da, bine amintesc. Spunei, oprește-mă dacă greșesc, că Harry Seldon a fost cel mai mare psiholog, că a prevăzut viitorul și că, prin urmare, cript ar fi o metodă spre a ne arăta soluția problemei noastre. Are... Ai surprins exact esența ideii, și? Știi, poate că o să te surprindă, dar în ultimele săptămâni m-am tot gândit la asta și n-am ajuns la niciun rezultat. E vorba doar de o deducție, iar noi avem nevoie de o licărire de bun simț. Dar uite ce-i! Dacă Seldon a prevăzut viitorul, de ce ne-a plasat într-o poziție atât de precară pe o planetă la periferia galaxiei și pe deasupra lipsită de resurse? Dacă, așa cum se știe, a manevrat pe comisarii de pe Trantor, de ce n-a aranjat o poziție mai bună pentru fundație? Sau dacă a prevăzut încurcăturile ce se vor ivi întreruperea legăturilor, izolarea noastră, amenințările vecinilor, de ce nu i-a avertizat pe primii sosiți aici? De ce să ne lase până la marginea prăpastiei și să intervină doar înainte de prăbușire și încă ceva, dacă el a putut să prevadă problema atunci, la fel o putem vedea și noi acum. Seldon n-a fost un magician. Dacă el a găsit un remediu, înseamnă că și noi putem. Dar Hardin, nu vezi că noi nu putem? Pe cum să puteți, dacă nici măcar n-ați încercat? Inițial nici n-ați vrut să vedeți vreo amenințare. Apoi v-ați încrezut orbește în împărat. Iar acum nu vă sprijiniți decât pe Harry Seldon! Tot timpul nu faceți altceva decât să vă bazați pe autoritate sau pe trecut! Niciodată pe voi înșivă. E o boală care vă blochează voința și vă anulează inițiativa ori de câte ori vă confruntați cu autoritate. O boală care s-a extins în toată galaxia. Cunoașteți concepția Lordului Darwin despre munca științifică? Nu vedeți că asta nu-i bine? Stați aici și considerați că ultima măreție a științii este clasificarea datelor din trecut, că enciclopedia este totul. Nu spun că n-ar fi important, dar oare nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut? <gătă -și> nu vedeți că decădem? Energia atomică se pierde, sare în aer centrale atomice și cancelarul Imperiului se plânge că e greu să găsești tehnicieni. Și! În loc să pregătească alții, se mărcine să limiteze conotirea energiei atomice. Nu vedeți, nu vedeți, e un cult al trecutului, o deteriorare, o stagnare. Ei, filosofia asta nu ne va ajuta la nimic. Nici cumva că Seldon a putut prevedea viitorul. Nu, sigur că nu neg, dar chiar și așa el ne poate doar arăta problema. Soluția! Trebuie să o găsim noi înșine. Cum adică ne poate arăta problema? Noi știm problema. Ei, crezi? Credeți că Anacreon o singura problemă de care s-a temut Harry Seldon? Ha, ha, ha. Nu, no, eu nu cred. Vă spun că n-aveți nici cea mai vagă idee despre ce se petrece. Și tu ai nu? Așa cred. Ia spuneți-mi! De ce în întreaga fundație nu a fost inclus niciun psiholog? A fost doar Bora Lurin, iar el s-a abținut să pregătească elevi dincolo de problemele fundamentale. De ce? Pentru că un psiholog și-ar fi dat seama de ce se întâmplă mai devreme decât îi convenea lui Harry Selvân. Bună ziua, domnilor! Totul. Le... Cred că da. Cum să Nu, nu prea rău. Da. Trebuie făcut, înțelegi, cu hotărâre. Asta e. Da. Nu trebuie să existe nici cea mai mică ezitare. Să nu aibă timp să-și revină și să recapete controlul situației. Cum ajungem în poziția de a da ordine? Să o facem ca și cum am fi născut pentru asta. Iar ei o să le execute din obișnuință. Asta e esența unei lovituri. Dar dacă și în continuare Consiliul va rămâne tot nehotărât... Consiliul! Exclude-i, mine importanța lor ca factor decizional nu va mai valora nici cât o monedă ruginită. E ciudat totuși că n-au făcut nimic pentru a ne opri, că nu opri, că nu-s complex neștiutori, nu? Da, da, fara e pe lângă problemă, uneori mă calcă pe nervi, iar Piren mă suspectează încă de când eram student, dar n-au fost în stare să înțeleagă ce se petrece. Au fost educați în spirit autoritar. Sunt convinși că împăratul este atotputernic doar pentru că e împărat. Ăsta e atul nostru cel mai bun. Știi, din, nu zbăieți răi când se ocupă de enciclopedia lor, dar când e vorba să conducă terminusul, sunt total incompetenți. O să avem grijă ca în viitor să se ocupe doar de enciclopedie. Acum, du-te și pune lucrurile în mișcare. Așa. Da, vreau să rămân singur. Bine. La Cerul Cerule mare! Și dacă fara are totuși dreptate! Sălză a fost cel mai mare psiholog, iar eu nici măcar psiholog nu sunt. Poate că l-a interesat numai enciclopedia Și dacă e așa, la ce bun lovitura de stat? o <coughs> vedea. Acum e acum. Peste câteva clipe vom afla ce mesaj ne-a lăsat marele său. Mă întreb la ce-o fi cu cubul ăsta de sticlă care umple jumătate din încăpere. Nu știu, nu știu. Oare cât vom mai sta așa? Asta ce mai e? Ce? Eu sunt, Harry Seldon. Un fel de hologramă, deci? Cubul este ecranul unui memorator de imagine și sunete, clar? După cum vedeți, sunt obligat să stau în acest caun pentru paralitici și nu mă pot ridica să vă salut. Nu vă pot vedea, știți asta? Așa că nici n-aș putea să vă salut cum trebuie. Nu știu nici măcar câți sunteți. Așa că să continuăm fără etichete. Dacă stă cineva în picioare, vă rog să se așeze. Iar dacă doriți să fumați, să știți că nu mă deranjează. De fapt, eu nici nu sunt aici. Deci... Sunt 50 de ani de când s-a înființat această fundație și tot 50 de ani de când membrii ei nu știu la ce lucrează. Trebuia ca ei să nu știe. Dar acum acest imperativ a dispărut. Pentru a începe, trebuie să vă spun că fundația enciclopedică numărul 1 nu a fost și nu este altceva decât o mare înșelătorie. Da, este o înșelătorie în sensul că nici mie, nici colaboratorilor mei nu ne pasă dacă se va publica sau nu vreun volum al enciclopediei. Scopul manevrei a fost atins de vreme ce prin ea am obținut un mandat imperial. Prin ea am obținut o de de oameni necesari planului nostru și tot prin ea v-am ținut preocupați în timp ce evenimentele își croiau drumul lor, până când ați ajuns în situația de a nu mai putea da înapoi. În cei 50 de ani de când lucrați la acest proiect, nu are niciun rost să îndulcim fraza. V-a fost tăiată orice cale de retragere și nu mai aveți altă ieșire decât să treceți la îndeplinirea infinit mai importantului proiect care a fost și este planul nostru real. V-am plasat în astfel de condiții încât în 50 de ani v-am adus în punctul în care nu mai aveți libertate de acțiune. De acum încolo, vreme de secole, calea voastră este doar una. Aceea trasată de noi. Vă veți confrunta cu o seamă de crize. Acum o resimțiți pe prima. Și de fiecare dată, libertatea de acțiune vă va fi restrânsă în așa fel încât să nu puteți urma decât un singur și numai un singur drum. Scopul de secole... Civilizația galactică a stagnat și decade, deși foarte puțin oameni și-au dat seama de asta. Acum însă, în sfârșit, periferia a cedat și unitatea politică a Imperiului se clatină. Undeva în interiorul acestor 50 de ani, istoricii viitorului vor trage o linie arbitrară și vor spune... Aici a început prăbușirea Imperiului Galactic. După prăbușire va urma barbaria care în condiții normale ar trebui să dureze 30 de mii de ani. Nu putem împiedica prăbușirea și nici nu dorim să o facem. Cultura Imperiului și-a pierdut vigoarea și valoarea din trecut. Putem scurta însă barbaria la numai o de ani. Nu vă putem spune nici momentul intrării, nici al ieșirii din această perioadă, tot așa cum nu v-am putut spune adevărul despre rolul și rostul fundației în urmă cu 50 de ani. Dacă ați fi aflat sau ați afla adevărul prea devreme, v extinde libertatea de acțiune, iar numărul variabilelor care s-ar adăuga ar fi prea mare pentru a le putea manevra în calcule. Oricum, nu o veți face pentru că nu aveți psihologi nu ați avut niciodată. Alurin a fost de-al nostru. Ce vă pot spune însă e că Terminusul și fundația corespondentă lui, aflată la, hai să zicem, celălalt capăt al galaxiei, sunt germenii celui de-al doilea imperiu. Iar ceea ce va determina pornirea Terminusului spre acest punct este actuala criză. Și pentru că veni vorba, actuala criză este simplă în comparație cu cele ce vor veni. Redusă la câteva elemente fundamentale, ea se rezumă astfel. Sunteți brusc izolați de centrele încă civilizate ale galaxiei și amenințați de vecinii voștri mai puternici. Sunteți o lume de oameni de știință înconjurați de lumi barbare. Sunteți o insulă de energie atomică într-un ocean crescând de energie mai primitivă. Cu toate acestea, sunteți neajutorați căci vă lipsește metalul. Vedeți, deci, că e obligatoriu să acționați. Natura acestei acțiuni, asta e soluția la dilema voastră, este, desigur, clară. Indiferent de cursul schimbător al istoriei voastre, să sădiți în mintea urmașilor voștri convingerea că drumul a fost trasat și că la capătul lui se află un nou și mare imperiu. Se pare că ai avut dreptate, Harding. Dacă vii de Consiliu, se va consulta cu tine în privința următoarei mișcări. Oh. Mulțumesc, doctore, dar nu mai e cazul. Ce vrei să spui? Gata, s-a terminat cu conducerea voastră. Ce? Afară oamenii mei au preluat controlul. Consiliul nu va mai da ordine. Brodare! Ești hardin! sunt perfect normal și stăpân pe situație. Vă rog, vă rog să vă, rog să vă calmați. Oricum nu aveți altă alternativă. Dar mâine! Mâine sosește prima navă anacreoniană și. Da? Nimic! nimic! Peste șase luni, nici ei nu vor mai da ordine aici! Ce clară e soluția acestei crize! Era clară încă din ziua când ha Rodric mi-a dezvăluit, că anacreonul nu mai are energie atomică! Hai <laughs> bine clară și simplă! <laughs> Rolul enciclopedistilor, prima generație de lideri politici ai terminusului, decade. Odată cu ascensiunea primarului Salvor Hardin pe planeta fundației, prioritățile și strategiile dezvoltării se schimbă, iar la orizont va apărea, conform prognozelor formulate cu 80 de ani în urmă de Harry Seldon, cea de a doua criză, conținând în laturile ei contradictorii germenii progresului. Patru Regate. Numele dat acelor porțiuni ale provinciei Anacreon care s-au rupt de primul imperiu în anii de început ai erei fundației pentru a forma regate independente a căror viață a fost de scurtă durată. Cel mai mare și mai puternic dintre ele a fost chiar Anacreon. În Ion, fără îndoială, cel mai interesant aspect al istoriei celor patru regate este ciudata formă de societate ce li s-a impus temporar în timpul administrației lui Salvor Harding. care Nu pricep, nu pricep Harding, de ce îl primești? De ce îți pierzi cu el? De la afară! Oricum, până la viitoarele alegeri, ei tot nu pot face nimic. Nimic legal, adică... Asta ne mai de un an, ne mai... Li, n-ai să înveți niciodată De 40 de ani De când te tot amestec în politică N-ai învățat deloc Arta ginga și a furișării pe la spate Știi bine că nu felul meu de aluc Știu, știu de aia e singurul om În care am încredere Hei, Li A trecut mult timp de la lovitura noastră Împotriva enciclopediștilor. Am îmbătrânit 62 de ani. Eu am 66 <laughs> de ani și nu mă simt bătrân. mea. Păi da, da, da, da, da, dar eu nu am digestia ta. <laughs> da, da, da, Dă-mi un da. S-au <laughs> Dăm. dus vremurile tutunului de pe Vega, mm. vremurile când făceam comerț cu toată galaxia, toate s-au dus la lada cu vechituri, așa cum tot acolo să ajungă și Imperiul Galactic. Oare cine fie acum un știu și eu, de când s-au întrelubi legăturile, totul se limitează la terminul și la cele patru regate. Oh, a pus regate. Da. Și când te gândești că înainte erau prefecturi ale unei singure provincii, da. care la rândul ei era inclusă într-un sector care făcea parte dintr-un quadrant, ce reprezentau o parte a tot cuprinzătorului Imperiu Galactic. Da. Da. Cum decade puterea. Regate regi de operetă, nobilime, războaie mărunte și fără sens, ruine, energie atomică pierdută, știința transformată în religie. Mm. Și tocmai din această cauză a stabilit Selden fundația aici, pe Terminus. Vine, Harding. îl hm? văd pe fereastră. Da, da, am dat ordine să-l aduc aici. Azic, da, pentru aici? Pentru ce? Îi dai prea multă importanță. E... Când ai da face cu tinerii, nu strică puțină flaterie Amicul ăsta, se Mac, periculos Urmărește ceva, așa că nu-l subestima oh, Păi am subestimat eu vreodată pe cineva Bun, Atunci arestează-l, găsești tu ceva, eu mă duc, auzi Stai alături și ascultă-ne dialogul lași interfonul deschis În regulă, dacă ai nevoie de mine, mai ce. Hai bine, bine, bine, bine Ah, serma. Sermac. Da. Iadoc. Ia nu, nu-ți Ah, serma. Aaa, Sermac. Eram grozav de nărăbdător să te cunosc personal, mai ales după ce am ascultat ultima ta cuvântare luna trecută. Atacul tău la adresa politice externe a guvernului a fost unul din cele mai, cum să spun eu, cele mai competente. Da, a -a, aprecierea mă onorează. Oricum, competența competență sau nu, atacul a fost justificat. Da, poate, poate. Desigur că opiniile îți aparțin, deși ești încă tânăr. Este o boală de care se majoritatea oamenilor într-o anumită etapă a vieților. Da, da, da. Dacă mă gândesc, când ați preluat puterea, era cu doi ani mai temer ca mine. Oh, ai replică. <laughs> Înțeleg că aceeași problemă te aduce acum la mine. Politica externă, da? Da. Ascult. Vorbesc în numele poporului de pe Terminus, care nu e reprezentat cu adevărat în Consiliul Municipal Așa. Eu, înțeleg, da, înțeleg, sigur. Atunci e drum. Domnule primar, situația asta astfel. Noi suntem nemulțumiți stai, de ceea ce se stai, stai, stai. Prin noi înțelegi poporul, nu-i așa? Cred că părerile mele reflectă opiniile majorității alegătorilor. Așa vă convine no, bun, bun. bun. Ar fi de dorit ca o asemenea declarație să fie și fondată, dar oricum, continuă. Da. Continuu. Deci, sunteți nemulțumiți. Da, nemulțumiți de această politică cele de 30 de ani lasă terminusul fără nicio apărare în fața unui inevitabil atac extern. Da? Și? Și mai departe. Am constituit un nou partid, Partidul Acționist, Ios. care nu va milita pentru un destin manifest mistic al viitorului Imperiu, ci va căuta să răspundă nevoilor imediate ale planetei. În plus, avem de gând ca, în cel mai scurt timp, să vă asfârlim afară din Consiliu împreună cu toată clica dintre de împăciuitoriști. E, doar dacă, doar dacă, știi, există întotdeauna un doar dacă. Doar dacă? E bine, în cazul ăsta nu prea există. Doar dacă nu vă dați demisia. Și asta chiar acum. Nu vă cer să vă schimbați politica. Nu vă cred în stare de așa ceva. Nu vom accepta nicio promisiune, doar demisia necondiționată. Bun. Bun. Deci, un ultimatum. Drăguți din partea voastră că m-ați avertizat, dar... Ce să fac? Cred că am să vă ignor avertismentul. Uite ce este, primarul. N-a fost un avertizment, ci o declarație de principii și de acțiune. Noul nostru partid ești începe mâine activitatea oficială și nu vom accepta niciun compromis, niciunul. Am vrut doar să oferim posibilitatea unei retrageri onorabile și asta stați în seama de meritele tale din trecut. Vitoare, la alegeri vor dovedi că demisia ta e necesară și cu asta mă încheiat, salut, salut, Trai, o stai jos, Sir Mac! Ah, văd că te-ai la loc destul de repede. Deci aștept totuși o ofertă. Ia, fi sincer, cum ai vrea să se schimbe politica noastră externă, ha? Vrei să atacăm cele patru regate acum? E, imediat, nu? Pe De toate deodată! Nu, domnule primar. Simpla noastră propunere este să se înceteze imediat cu Așa. De când sunteți la putere, le-ați furnizat ajutor științific, energie atomică, l ați ajutat să-și reconstruiască centralele atomoelectrice, l ați înființat clinici, laboratoare chimice, fabrici, l ați dat arme, l ați reparat flota, iar uh -huh. acum sunt infinit mai puternici decât uh -huh. noi. Acum își pot satisface în sfârșit dorințele de anexare a Terminsului. Și soluția ta? Soluția mea? Încetarea mituirilor. Dirijarea eforturilor spre întărirea Terminsului și atacă primul. Ai terminat? Pentru moment. Bun. Atunci, vezi dictonul afișat pe peretele din spatele meu? Da. Da, îl văd. Violența este ultimul refugiu al incompetentului. Așa? Asta e doctrina de un bătrân, domnule primar. Eu aplic ca un tânăr, consilierule. Tu cunoști trecutul doar din cele citite la școală, eu l-am trăit. Atunci când eu mi am asumat conducerea Ana Creon înființase o bază militară pe terminul și toată lumea știa că asta reprezenta doar un preliminariu al ocupării planetei. Tu ce ai fi făcut? În această situație. Întrebarea e retorică. Desigur că știu ce ați făcut dumneavoastră. Oricum am să o repet. Probabil n-ai reținut esențialul. Da. Era mare tentația să ne adunăm forțele și să începem lupta. Procedeul cel mai simplu, cel mai adecvat respectului față de sine și aproape inevitabil. Cel mai prostesc. Tu ai fi făcut-o. Tu, cu deviza ta, atacă primul. Eu, în schimb... Am vizitat pe rând celelalte trei regate. Le-am explicat că dacă energia atomică încape doar pe mâinile anacreonului, ele o să-și rapid gâturile. Și atât. Urmarea, la o lună după sosirea anacronienilor, regele lor a primit un ultimatum comun al celor trei vecini și în șapte zile, pe terminus, nu mai era picior de ocupant. Acum spune, de ce era nevoie de violență? No. Nu am văzut analogia. Insulina va duce un diabetic la normal, fără a mai fi nevoie de bisturiu. Da, da, apendicita necesită operație. Asta nu se poate evita. Cine altul decât dumneavoastră e vinovat că am ajuns aici? Eu? Cine? Eu? A, da, sigur că da. Iar politica mea împăciuitoristă. Da, da, da, da. N-ai priceput nimic. S-a creat un echilibru fragil. Fiecare din cei patru era ținut departe de noi, doar de frica celorlalți trei. Pricep? De sigur că pricep. Doar că atunci trebuiau începute pregătirile de război. Din contra! Aici. Atunci trebuia să facem totul pentru a preveni războiul. I-am asmuțit unul împotriva altuia I-am ajutat pe le-am oferit știința Comerțul, educația, medicina Am făcut ca pentru ei Terminusul să însemne mai mult Ca lume înfloritoare Decât ca lume sub ocupație militară De asta a rezistat și rezistă De 30 de ani Da, da, da, da, da, dar ați fost obligați Să oferiți aceste daruri cu o mascaradă Rușinoasă, rușinoasă Ați transformat totul pe jumătate în religie Pe jumătate în vorbe de clacă Ați realizat o ierarhie și un ritual complicat și, și, și fără e, să. Și fără ce cei cu asta? N-are nicio legătură cu discuția noastră Am făcut-o pentru ca barbarii să accepte mai ușor știința Pe care oricum o priveau ca pe o magie Este o problemă minoră Da, dar cei care răspund de centralele atomice sunt preoții Iar asta nu este o problemă minoră da, pe aceștia noi i-am pregătit mm. Au doar cunoștințe empirice și cred cu devoțiune în mascarada care-i încoljoară Da și dacă unul din ei are geniu și vede dincolo de mascaradă, dacă cel va împiedica să afle ultimele noutăți tehnice și să le vândă la un preț convenabil, cât vom mai valora noi atunci? Nu, nu, nu, e prea puțin, probabil, dragă Sermac. E superficial. Mm. Cei mai buni dintre cei recrutați pentru preoție rămân aici și în calitate de studenți în cercetare. Iar ceilalți, dacă ți-închipui că având doar biete cunoștințe empirice sau distorsionate, pot pătrunde până la nivelul energiei atomice, la electronică, la teoria hipercurburii, înseamnă că ai o imagine romantică despre știință extrem de deformată. Pentru a ajunge acolo trebuie o viață de studiu. Și un creier excepțional Domnule primar mm -hmm. da. A susit de peșe urgent Da, da, da, mm -hmm. Pe scurt, Sermac Da Guvernul consideră că știe ce face Și cu asta mi-e teamă că întrevederea noastră a luat sfârșit mm. Ce vreau să spun? Da, îți mulțumesc pentru vizită La revedere La revedere Ce-a plăcut schimbul nostru de păcălele? Nu e? sunt sigur că el umbla cu păcălele Tratează-l cu mănuș și va câștiga viitoarele alegeri Exact așa cum spune da, Poate, poate, poate Doar dacă între timp nu se întâmplă nimic Oricum ai grijă de bătrânii prieteni Dar știi, ochii în patru Să nu simtă că sunt supravegheat Aș fi un timp grozav dacă aș sta să-ți aștept ordine Nu-i așa, Hardin? Ei supraveghezi deja de o lună Perfect Perfect. Apropo, Verisov, ambasadorul de pe Anacreon, se întoarce pe terminus. Sper că nu mai temporar. Ah, deci ăsta era mesajul. Mm -hmm. Deja situația se deteriorează? Mm -hmm, nu știu. Până nu au ce are să-mi spună Verisov, nu pot zice nimic. Mai devreme sau mai târziu, trebuia să se întâmple. Așadar, Verisov, iată-te din nou aici cum a fost drumul prealuminat. Interesant, Arden. Știi, în cabina vecină era un preot care mai tot drumul s-a străduit să mă smulgă din materialismul meu sortit. <laughs> Venea aici la un curs de specializare în prepararea sinteticilor radioactive, adică... Adică, pardon, hrana sfântă <laughs> Și cum? Nu l-a recunoscut pe marele preot de pe Anacreon? Când fără roba mea, stacojie, cum să fi recunoscut? <laughs> și pe deasupra mai era și de pe Smirno Da, Verisov vorbește despre situația de pe Anacreon E bine, Hadin, E de rău -e, altfel n-ai fi aici Tocmai, iată situația Omul cheie de pe Anacreon este Vienis Prințul regent și unchiul lui Leopold Știu dar anul viitor, Leopold va împlini 16 ani, va deveni major și va fi în de rege Da, doar dacă va trăi mm -hmm. Taicăsu a morit în un împrejurări foarte suspecte Un accident de vânătoare, s-a spus atunci, dar... Mm -hmm. Da, parcă mi-l amintesc pe Vienii de când am fost pe Ana Creu acum 30 de ani nu? E, Un timp negricios, așa mm -hmm. cum păr negru, strabism la ochiul drept și nasul cu coroială ciudată Exact, coroiala și strabismul sunt intacte, dar părul i-a devenit cărunt cel mai sfântat nebun de pe întreaga planetă. Crede că pentru a sparge un nou, e necesar să folosești dezintegrator. Dovadă, taxa asupra proprietății templelor pe care a încercat să o impună acum doi ani după moartea fostului rege. Da, da, da, dar preoții mi-au scos un răg de... Unul atât de strașnic de puteai să-l auzi tocmai din lucreța. De atunci a devenit mai precaut în relațiile cu preoții, dar tot mai reușește să încurce lucrurile. Ce mai prost e că are un nelimitată încredere în sine însuși. Probabil un complex de inferioritate supracomplexat. Face spume la gură din dorința de a ataca fundația. Abia dacă se străduiește să o ascundă. Și are o poziție care îi permite să o facă. Fostul rege a creat o flotă magnifică și în ultimii ani nici el nu a dormit. De fapt, asta urmărea prin taxa asupra proprietății temporare. Când a văzut cum e merge, a recurs la dublarea impozitelor pe venituri. Și nu a fost mormure? A, nimic serios. Săptămâni la rând, subiectul predicilor a fost supunerea față de autoritate. Da, în ordine. În ordine. Am imaginea generală. Acum, spunem ce te-a adus aici? Acum două săptămâni, o navă comercială anacreoniană a dat peste epava abandonată a unui crucișetor de luptă din fosta flotă imperială. Probabil că deriva prin spații de cel puțin 300 de ani. Da, da, am auzit ceva. Consiliul de navigație mi l-a cerut pentru studiu. Zilele trecute când i-a sosit cererea ta de a trimite fundații Nava, Vienis aproape că a făcut convulsie. Ah, încă n-a răspuns. Nu a face decât cu tunurile. Sau cel puțin așa gândește. A venit la mine chiar înainte să plec și mi-a cerut ca fundația să aducă curcișetorul în stare de luptă. Spunea că dacă fundația refuză acest lucru, înseamnă că plănuiește să atace anacreonul și că va fi forțat să ia măsuri de apărare. Va fi forțat. <laughs> așa a zis Iată de ce mă aflăci Ar avea o scuze perfectă de la tocat Da Da, înțeleg, Risof Avem cel puțin șase luni la dispoziție Repară deci nava, rebotează-o cu numele Vienis Ca semn de, nu așa, stimă și afecțiune, etc Și predă împreună cu complimentele mele Te aproape, din E pasul cel mai logic, dar e frică Frică? De ce? Hai, Asta e o navă. Da. Are un volum cam cât jumătate din actuala flotă anacreoniană. Dispune de lovituri atomice capabile să distrugă o întreagă planetă și e protejată de un scut care poate primi un fascicol Q fără să emită măcar o radiație. E prea bună, credem Dar și cu flota pe care o are acum în și ne poate învinge înainte ca noi să putem repara Crucișătorul în folosul nostru. Deci ce mai contează, credem, și Crucișătorul. Știi doar că nu se va ajunge la război. Sunt de acord cu tine, dar. Dar? De ce te-ai oprit? Continuă. Până să ajung. La tine am citit ziarul. Un nou partid. Da. Te atacă în toate felurile. Sunt puternici? nu ai bine puternici. Nu exclus ca după viitoarele alegeri să controleze Consiliul. n să încerce chiar înainte de alegeri? Oh. Există căi de ai pune cu bătutul pe lare. Mă ei drept, Nu. Dar după ce vom repara nava, în mod sigur vă lătra. Iar supunerea ta va fi taxată drept slăbiciului. Pe ce să riscăm? Mai bine fă una din două. Ori dezvăluie Consiliului planul tău de acțiune, ori forțează rezolvarea cu Ana Creonul acum. Să forțez mai înainte de venirea crizei? Nu. E singurul lucru pe care n-am voie să-l fac. Există Harry Seldon și planul. Noi doi am mai discutat pe chestia asta. Fiecare criză din istoria noastră este prestabilită și fiecare depinde de rezultatele încurunate de succes ale celor precedente. Abia acum vine cea de-a doua criză și doar spațiul știe ce efect ar putea avea, fie și cea mai mică deviație. Și dacă asta e doar o pură speculație? A, nu? Nu? Seldon a spus că fiecare criză ne va restrânge libertatea de acțiune Până în punctul în care nu mai e posibil decât un singur mod de acțiune Câte vreme există mai multe opțiuni, înseamnă că n-am ajuns încă în criză Deci lucrurile trebuie lăsate să evolueze cât mai mult posibil Și asta voi face Le voi lăsa să evolueze Bine, dar cum vei depista momentul optim pentru acțiune? Este deja depistat de acord că odată reparat, crucișetorul Vienis ne va ataca? Da. Bun. Deci, nu mai există altă alternativă. În continuare, admiți că la noile alegeri vom avea un consiliu nou care va forța războiul cu Anacreonul. Indiscutabil. Prin urmare, nici aici nu mai există o a doua alternativă. Eh? În momentul când nu mai există alternative, apare criza. Am impresia că de data asta s-a plănuit ca presiunea internă și cea externă să atingă simultan punctul maxim. Practic, însă, există o diferență de câteva luni. Vienes va ataca probabil la primăvară. iar alegerile vor avea loc peste una. Hmm. S-ar putea să fie vorba de o mică eroare de calcul sau... Hmm. Poate că din cauza mea, pentru că știu prea multe. Oricum, asupra unui lucru m-am decis. Cum începe criza... Mă duc pe Ana Creon. Tu? Pe Ana Creon? De ce? Vreau să fiu la fața locului și... ai hai să lăsăm baltă, pe S-a făcut târziu. Propun să ieșim și să o facem lată. Ah, ce zici? Hai. am chef de puțină distracție.